А ця жінка закохана в нього. Вона така, хоч прикладай до рани. Мати теж була, хоч прикладай до рани. Але до вселюдської, А ця конкретно до нього. До чоловіка, якого любить. Розмова точилася мляво. Говорили, щоб не мовчати. Закінчується травень. Синоптики обіцяють заморозки. Ось і про п'ять місяців. П'ять нового століття. Є пральний порошок Ера. Є телеканал Ера. А Нова Ера все ніяк не почнеться. Може тому, що стара епоха, що не скінчилася. Тягнуться і тягнуться її шлейфи, підтоптані брудом і кров'ю. У Македонії як стріляли, так і стріляють. У Катманду – комендантська година. Біля берегів Данії – нафтова пляма. Донай – занечищений, Шахти старі, вибухає метан. Схили повзуть, будівлі провалюються. Все просотане всесвітньою павутиною, електричними струмами, радіомагнітними хвилями. Хімія забила пори землі. Вже люди, як ті промінчики у невидимих порогах смерті. Апокаліптичні коні б'ють копитом. Часом мені хочеться закричати до всього людства. Люди, давайте зупинимось і візьмемо новий старт, бо при таких збігах фініш буде фатальний. Ніхто мене не почує. Людство впевнено йде до своєї катастрофи. 1 червня. День захисту дітей. І саме у цей день в Ізраїлі на порозі дискотеки підірвав себе 22-річний палестинець. Молодь гинула в танці. І все, чиїсь діти. Двоє кажуть, з України. Ходив з малим на Хрещатик. Там був конкурс дитячих малюнків на асфальті під девізом «Подаруй мені дитинство, Україну». Точніше було б віддай, бо дитинство забрали у всіх поколінь. У мого, у батькового, у його батьків. Причому в різний спосіб. У кого голодом? У кого війною, у кого репресіями, у кого спадком психологічних травм. А тепер у мого малого, неможливістю поїхати у село, до очої хати, побігати по траві. Так що малюйте, діти, крейдою на асфальті. А ще цей день запам'ятався дивними подіями у Напалі. Принц Депендра перестріляв королівську родину і пустив собі кулю в лоб. Втім, офіційна версія, що рушниця 11 разів вистрілила сама. Три дні пробувши в комі королем, принц Депендра помер, і тепер там король г'янендра, народ хвилюється, бо його наступником може стати його син, який свого часу переїхав людину, і не пальці йому цього не постили. Не бачили вони наших мажорів, які збивають людей безкарно і тікають з місця подій. Та й деякі їхні батьки, посадовці відзначаються в цьому виді спорту, раллі по трупах. Збив, переїхав, нічого, знову беруть. Літо. Дівчата почали ходити пупами вперед. Я не скажу, що мене не збуджують ці пупи. Збуджують. Пупи з біса гарні. Але річ у тім, що як уже бачиш такий пуп, то поглянути вище немає потреби. Тоді вони всі уже на одне лице. Тобто на один пуп. При такій домінанті обличчя вже насютєве. Тим паче, що й верхній гудзик напівростепнутий, і джинси ззаду нижче абрикосової огловинки. А хочеться обличчя. Хочеться впасти в ліліях. Хочеться навіть спротиву. Хоче легенького. Інстинкт. Застарілює мене поняття. Озирається на свою юність. Тоді попив були не в моді. Тоді в моді були обличчя. Борька з батьками вже десь на курорті. А перед нами вічна проблема. Куди влаштувати втягнув відпочинок? Та ще й моє безробіття. Ледве стягуємо кінці з кінцями. Борька повернеться міцний, засмаглий, немов мов каштанчик. наш кволий, бліденький. То поїхав би до бабуні в село. А так, ні села, ні бабуні, їздимо на оболонський пляж Африка, затоку Собача Гирло. Людей густо, пісок брудний. Малий наступив на розбиту пляшку, спасибі хоч не на шприц. У під'їзді це якісь оголошення. То шейпінг, то глобальна федерація Деквондо, то набір дітей у шоу-театр Чунга-Чанга. Може віддати його туди? Він і так уже Чунга-Чанга, виховує, каже дружина. Вона даремно, з дітьми завжди так. Навіть дочка президента Пуша проштрафилась, випила гальбу пива у нічному барі, не мавши для цього ще повних літ, а наш і ще навіть не курить. Мої справи кепські, я втрачаю надію на роботу, не кажу вже за покликанням. Тепер це слово не модне, але хоча б якусь скрізь вічливо відмовляють бо хто я такий без рекомендацій, без дзвінка. Мав якесь ім'я в наукових колах, плаче дружина. Ти що, не можеш звернутися до знайомих, поновити якісь зв'язки, нагадати про себе? Твоя скромність це вже патологія, твоя порядність анахронізм. Головне, її не перебивати. Вона вибухне і заспокоїться, а в мене на душі запеклось. Але про це їй теж не можна казати, бо знову вибухне. Астрологи Сходу рекомендують як найбільше усміхатися, я так і роблю. Добре, хоч в приміщенням уладналося. Бабком уже має свій офіс. Вони там посовували столи, поставили кадуб з пахучим лимонним деревом. Боюся, що воно всохне від їхніх прокурених голосів. Дружина просить не зустрічати, бо ніколи не знає, як довго затримається. Менада підвозить. Так що ми з малим вечорами самі. Телевізор вникає вмикати, щоб не наскочити на сюжет. То в якійсь одній пристойній родині тато раптом змінив стать і одягнув на мисто. То, як одна пані, підгледівши коханців, що займалися любов'ю, почала мастурбуватись. А інша від нетерпіння, доки партнер роздягнеться, почала кусати його за шарінку. Віагри не треба, допінг для імпотентів. Малий тактовно при мені теж не вмикає. Так ми сидимо з ним вечорами на балконі, дивимося на зорі. Це краще, ніж на голубий екран. Малий каже, що на місяці люди живуть у кратерах і мають довгі ноги, щоб швидше тікати. Та й вечірні вікна перед нами теж ціле кіно. В одному жінка виймає шпильки з волосся, в іншому солети рухаються в танці. А на сусідньому балконі якийсь підліток набринькує на гітарі одну й ту ж пісеньку з монотонним рефрендом. Але що буде завтра – однак. До Києва приїжджав Марсель Марсо. Жаль, квитки дорогі. Та й дружині нема коли, вона пише хартію. А я люблю пантоміму. Пантомімою можна сказати все. І на канари не треба. Чудовисько Амброза Бірса – це ж фактично теж пантоміма. Ти ж з ними борешся, вибиваєшся із сил, а збоку ж не видно, що тебе убиває. Сьогодні прийшла демонстрація, донесли транспарант. Допоможіть дожити до 10 річчя незалежності. Я, очевидно, вже не дожив, бо життя, яким я живу, це ж не життя. Сартр колись сказав, я те, що я роблю. Тепер критерії інші. Я те, що я заробляю. То хто ж я в такому разі? Комплектний ніхто? Дружина записалася у школу жіночого лідерства. Є й така. А я по господарству, вивчаю кулінарну книгу, дивлюся шоу самотнього холостяка, яку вже треба годувати малого. Курку по-гавайськи чи консоме я, звісно, не тну, мені б щось елементарніше. Я навіть картоплю не потрафлю підсмажити, все підгорає, дим валить у коридор, сусіди у двері стукають. Отака тепер моя пантоміма. Розумію, чому те, що любила цей балабольчик на кухні. Товчешся, межа каструль? Під ліктями витираєш, а водночас чуєш, що у світі робиться. Якщо сковорода не дуже шкварчить. У космосі літає перший космічний турист. Росія піднімається і затонулий підводний човен. Казати, там немає крилатих ракет, а тепер вивозять і знешкоджують. У штаті Огайо товарний поїзд проїхав без машиніста, 100 кілометрів, з отрутухиміткатами у вагонах. Десь в океані пливе корабель з дітьми на продаж, викраденими в Баніні. Немає моєї тещі, а топ уже закричала.